لن نکانی اند یعني انسان پخایش کی مثلا دا دیس ارزو نه دی اقل وای دا دلته کې دی نه شي لکه دا وږي د کېدی نه شي دا دغه پخایش مثلا دنیا کې په دان کې چې هغه وي ډېر جمع کوي دا دغه فلګل نه نو ګناه لري ځانم مصداقه مهمه په توګه ورڅرته دوی دوی جما دېدا پنځه کې نو اقلم شکیبون د دې کنه بدیق واش د باندې تجربه نو لا نه غوټلې دا کړئ ته دا ورکړته یو سمته اډام کې چې دې رضتونه د اوزر اقلم کی دیش کو عادت امکان تا دائرنی لیکن یہ انسان جنگی تا دشی نفراک کئی نسکاک کئی تکلیف کا زیادی دیو جنگی داگر چی اقلم کی دیشی و عادتاً نشکی انسان تا تدیب کی دارا چیزی دی جنگی تا دیدی پراک کن پرم سکاک کن پرم جانی دیو انتن ورد دی دنیا کی داس زمانی دیس ها امید اپر پیش داس اصطاق انسان جو پوڑی چی اوسر جلدیل جو هر پوڑی چی با دو دی اوسر مطالق وائشی اما دور باقی پاڑی چی داری کمسته والاو سا یہا دا اگری کلچر گراب والاو سا دا سی دیانی او مې او دا او چې أنا خراب دي مې نو سر کې په قانوني راله باندې ټول د سس محتاجه دې درو ا ساوټه طباعت او ساوټه خپل هغه باندې کې له او خرابنه نو نو سر کې امام مې سر دیایې چې مخبارا اگر این کالبتونی منی کنی داس داری اور کنی چاگر اوستنی نخرانی دیر امیلا چین آکیا جعطان کی دا طریقات و خوشات کی دیر اماری کیخا نشات دا اصدار بے سو چشات چیز ارسی چی دیر اماری کیخا دیر محفوظ بی زرکا لخوری شاتو کی مولی پروتی منی بنخرانی بیر داغه په خانه ری د دې د مرکو ریته کیږي ما ورو دارو د ملک په ټچو له طرف اته کی هغه اور سره کی هغه یوګ کی هغه سیر ده کی دا نه سم او خو عائشه د توو کله متاخ خپلې سانی سيزونه کی داس سيزونه شتا چې اوس سټګر د دې جن جن لپاره چې زما جن دی لري د دې انسان د فطرت کې وي چې د په راتلونکي په ځګتنته نه متوینه وي دا له مخې دی دی لپاره کړي او مې ځم په دې نه وړاندې یو ذریعہ د بقا نه لري له انسان د فطرت خاص د دې د ټولو صورت نه په چونکه غزا ته چاغه نشه د مخکنه مې دی او باندې په ته مخکنه مې ورسته دی دا ولې هیڅ کله سره د توري نه دا کلام نه نه ویل کلام سره چې تعلق ساته کته د یو دغه سلیش نه هیڅ جند نه ستو و جمدیتا پشن دخواک کے و بسکاک کے و بنیمتونکے و بار سکے و اس کا و فتری جزدہ دی ذکر دا منکین سی جو نا منکین انہوں کہ دا منکین انہوں ددو پر انسان کا طبیعت کلنا پاشنو و ازاہر ادا ہو چید اگلی جنگ تبی دنیای ہے شکیده ذکر دی دنیا ہو ادا سیدہ اگلی وقت پا دیگی تغیرات آزی موسون اگلی مراز کونے ایڈی ایڈی یا زین انسانان که دیکی جنبی پاکی یا محشہ دار دنیا وطن تاک برداش کولا نا خلق بارگردی دیوش کانسا لیم پاکے آلارو نگد آقورا کم دو ترسیدن نگد آنے نگد آنے کم دو ترسیدن نگد آنے نگد آنے انتظام کی دوش قرد دا مردنی جیحان پیدا کتی آئی کدا تغییرات و تنجولات مرازی بہل ہی بقا در قرآن شریف تتعلق تانی سویتا ملائیش ایسی اصولی تی اہل ہی جنو کافر تان ملائیش قرآن شریف صرف تتعلق و قرآن شریف صرف تستعلق با جنوی کچار سر تعلق دا عقیدتو لرو ناہتا دا خوشحالے بقا حاصلی آنکہ چار دا سر دا مخالفتو لرو آنہتا جن حاصل دی خدو تکنی ہو دنیسی ون پانچ شریف سری تا تقرار کئی پھر صورت کی چی بے اختلاف دا دی سری دا و جنوی ولی دا سمیسان مولاک دوبی دوبیگار کی جامی ننزی ہے مر پڑی لگی او دو پس لگی جامس پینے دوبی تو آئی مر یا بے آسائے مختلفتے ان مر فرق مرے فرق پر اعلان جامع انسان کیوئے دکشان وہاں شریف سلیتہ دقار کئی ان تعلق داکدینی ورس ورائلہ ما بالضبط دقائقها سلش بان ده حق او كما مخالفتها النقي وصرا لنا ما بالضبط دقائقها سلش بالمصيبه ده ترى ترى يغلب به كسيا ما يغلب به كسيا او ما يغلب داران کی در لطاقات تباشخلات نیس در باعلان رویدو در شوردو مخص یا باران وریدی فوز مدام خوکوه ازمکا کی دللالوشی آتا تخز مکا کی مارکندوشی فران شریف یادی داران ویادی زمیدو کی فرقی منشی چاق ریغی و منسزل من القرآن امان شطاق و رحمة و رحمة اللی المؤمنین و لا عزیب لا ترك ما حاسس شيء بنت افصاح حاسس شيء دهيشو تمام انخام في بنوكه كنت عايز نقانونی عذيو جرمتي دي نفسياتي تور فرزان ملامت کوي دا وره سم متپسپه کي وساني د څنګه متکل چوسي نو وره وږي عذيو سره باندې کړو يو رداخي د نینی حاکن نینی سنت خبر نینی اون چی دیزان لدائی که دیزان زمیر دیو ملامت اکی چی لک شعور او دیزانی خانون دی یا بارا چی زناوری نیزان آر قلعا قلعا نمت دی دا نفسیاتی طور سر دیو لیزان ملامت اکی بزایرہ تانون نشتا دا به اثر به چې خلک قانوني نظام باندې دي لګې دي چې هغه فتره سره متضرته دي اگر چې شوريتور سره دانه نه لا شعور دي او چې دا قانون به دمه په فتره دي دي خپل ځلکي او جنب یو پریشانوني یو استع یو جذه مخصوصه ده اخذ د اخذ اخذ قرآن ده اخذ قانون ده دیر خلقی چه قتلو کی خود نورزی و رضایات داره دیر دا دا خلقی جنو کی دلت دیمه پرشانه داها تطریج ازبانا کی انسان که ده او دمع قرآن بیتی دیتی نخالقه که یا درچنه بی خبرتی زکر داخل دقوه قانون بی او دقوه یا نظام بیتی تریتیو بی نسانان و سرطان مقللی کدیر آغین اخبر بیتی نخبر بیتی نخبر دریش صلی اللہ دغه سم ته د کتاب کیدا دی د تابعدارته سړی عمر کا طالبدار سړی د اسکاستر بادشاہ ته دی سړی د خپل محمود کاویدار سړی شخص بزرگ آلین تابیداری دا کاسو تا محسوس اون و دا دا نسان پا تبید کید دا تابیداری یلی کئی دا دختم منم یلی کئی کیا تیولی بجار علی دا مور پلارف زکا کئی چی یرا بگیر احسان دے دا استاز زکا کئی چی احسان دے دا حاکم زکا کئی چی اقتلار دی ورید یا وګوره زکه پینځه دا را کما نه ورته ما شکر زکه کوي چې حسن ته اصر وکړي نو ویا د ته ویره او اسپا د وي چې هغه اسپا به یوه ځنه یالو رسوند د بلتاب وکړي بیا انسان نه جن وابه حسن نه جن حسن که ظاہری لکر دیا محبوبی آکو حسن معنی لکر قابل قابل او پراس پر شخص نو بے د دخاون حکم منل تابیدار کی دل داد انسان پا تبیت کی دخل ارچا چوار سر احسانو کو مور پلا امالاوکو پردیسد ہوا سر احسانو کنم دی خبر منی اور بے کیوائی؟ في الإنسان عبد الإحسان إنسان ذا إحسان غلام له أو كلا اقتدار ذا جنا ذا حاكم نخلق يريه حكم من كلا ذا حسن جنا ما أرطوه حسن كما نريه لك داو خبوت قوري يا ظاهرين لك فقيت آجة جموري په اسلام کې څو مرادي او ابتدار او څو او خصنه او څو او د خدای سره چې د انسان سره د انسان دا وړه کوي اختیار به یې نه دمک دا یې نه پاک خدای درې او رسې فاطمه په موجود دي چې انسان باندې تموس دخمه نزیات زیاته ته کومه بچي دا موږ لستګر ਵਿਚارا کړو کټازته ته زیاته سولته ونه چې دا د نارسترګي د مول صبر سي پزانه ته د پاکستان صبر کو ته قسم وکړم انسان دا برداشت پستا د نارسترګي د ټولو د پاکستان د پینوتي کټازته سوي چې د اوزا د ورنالو او دا امریکیس ادعاد دگر کدی ریدن پا جائے اس انسان بدده دید تطیارنی شیس اما پوزی دنی خوزی دید امریکیس ادعا شم یا غب بسریت آفریقا بدلنکی آیا جبار تکم دا دنیا بدلنکی نگر دید قیمت سکتورکی دا چاو آکوی جیخده او دا بی درخواست آر آکوی ری او بی بدلن احسانم رعبانم انا کئی او دیو یہ احسان دیکھو لے دنیا کی چی بجلی را کیا گیا تاکی را دیو ازم دیش پک او قیمت دی چند تیس کرو ڈالا سلیر بیش کرو را دالا با یوی بجلی بل لیا سب او با مر را چی منتے گیا گیا تاکی ماری صلور صلیت مانوازن لی کارک دے پاک تا بایرانی گلی اچا پاسی دل لادلی داخد این دنیا اوند بجلی اوز ارشپنچیٹ آکیا دلی چونتیس کرو سی وچار مانواز دانر کو من د مرض بزز ده وی وزن تی وزن سمورث او اټياننه نکوه د چوچي ته په قيمت 4100 سم وزن د ورانا د سمو قيمت قسمه دنیا لا په قيمت نه ته په اقوانه تعیدو د کدا ټول لا جمع کې د یلي د ټي د مرض در به کړه دوه په تاسو سره راځم نو د خپلې له څنګ د چاښته هر سوال لاس ګیل لمن هوا را کابل وسطم کله د په دایې وروسته د دې کله فکر کړم نو د خپلې له څنګ د چاښته نو انګر د خدای د اگر انسان اقتدارت و دیو سو رجلی ستا پسیان انسان نیس پیان منفرلی کس پیان نیتای سو کی یالی شتا پوزا لفظی اقتدارتی هستیوی کنو اور دستا تو تک رسی نو اور دستا دم رسی تا وقت داغل حکم دلانمی داغلت قلتے کی گیری لان بیز مکدہ دار آسمان لیکدار آئی یا ذیکرم اگر چانی کبت اخناش او گلے وردی شوروشی سوک مناکولش اوکیو سلے شوروشی سوکی بندولش اوکیو گرمیناشی سوکی تختیدیش دوگباناک تختیدیش یا ناشر الجن والینس ان استطاعت من تنفذی من اطار السماوات والارد انتو جو لا تنفذی من امباد السلطان لیکی وطیش اللہ شروز ایلتا اور ایں دی متعلق کین چ لکھ دایم رحم انسان تی اللہ لا تفسیما ان الانسان لجنون کتا من دکره دمرنی نو پین دی تش مری دی دیر ما شکر او مےون است قوت بس او شکر دانه خلات کو او سرکی اوکنه ایتا هر سا غشتو دانید اخدا تاک شکر ابا اقول پاکار بی و شکر چمینگا داکونه تا صاف پور افتو داکی و تدا اغدا صاف پور شکر نشی ابا اقول با سارا افتو داکار بسو دی فی اندونه انتا کسا بندشونه صاف امروزی کدوانا اونوز کرجوان باقی روزی دران دا خدای حسن خدای حسن دید دا خدای حسن دید دغه ته په ابتدا کې ست مقابله و نشتا نو چې مربه یي اسطوره وي یي ما انسان تصور نشي کولای چې د پروګرا داتې ځکه چې په ورو د دنیا سنګانانو د سیارې شمیرې نه د څسمرې استې ته پهانو دایې تږی زرتوري په تاریخ کې نا برخص فلسفہ جوا بیٹی نفیصہ ورستا فاشو ہم یہ تو دوست پر آن دی دی لا ستور مولی دل بی نس لاکا بی یاکو بی نس کرو بی اتنی نشل کرو اس وی دستور پتر لگی مجھے دستور شمیر کسی کو کی گنتیں معلوم نہیں تو ستاروں کی حقیقت کیا معلوم کر سکیں کڅوې چې ستاسو په اسمان کې پیالسلامې کیږي ستارهونه دي زه یې ورته وښایم د امریکا هغه ماهرانه وي له کده څخه تر سبجور کې چې په اوږسې کم کش په تیږه رميله اقطار کوي په اور خدای نصان دیولوني مش او په جوړې کا لزونی مش او کوې نو فرس کدار سره کو نو ارګونا کارګونا نورې کې علی نوې خلانه ماته مالنه کې چې دا څنګه څنګه فورې کړل نو دې زو کې سي سي یتني چې موږ بارشه د زمو کنه ښکړې پر پرمنت او څنګه موږ داسمه که د اسپاونې امر راکړل په زکه زموخه له دا ورته سپارونه له دا راکړې او چې موږ بارشه موږ په مختارې دې لکه زنام نه يا الله سمكك را تغطي رزقنا ترى ما غنا دره او دا فتخ سوي چې سويته لاس تم نو ومننه چې هم هزار غنا دره نجحتې بيتي با نجته د لوی نه رات سٹمه دار ان قصص دا چه سنو خشته سزونو در تختاری دا دخلو دا حسن یعنم نوام از حار ده یا حسن یا خول انسان چه استا خخی دا حسن چا ورکلوه؟ خلو ارکلوه یا قادل انسان چه استا خخی دا کمال چا ورکلوه؟ مرتبه یو کمال خوان حکم مانی نو چې دا تول کمالاتی تول مخلوقاتی دا ارکلوه هغه بسم را بلی حسن او د کمال خوان ته د چې د چا باندې اوس د چا متن نه نه چې راي اسام دې د تقدر یا حسن دې هر ټاکلو کې دا سې دې چې دا راي راځي نو تاسو څنګه چې پوهې نو د خدای په نام سره موږ نه موږ نه یاتي نو د زړه په یا حسن فرامو شو کنه چې اسام خاوند په ټپ کنو کې د پېنځای په څیر موږ د ټیټه وړه شکر ادا کوم د خپلې موقې ته سترګې د پیل شکر نامه وکي یو مهمه څانوره خچ راغلي په کډات په advancement باندې دایره په علاقے کې موجود دي د خپلې تعدیداری عام سال پروفټرک د اخیره را ندیده تعیده د طالب اخرس صورت چې موږ د تعهدایو کوه انده د پښتون کلام راولید که زمامت <متحدث> دې د اړتیا غو کلام ته اسه کدا کلام مې راولید موږ د خدای تعهدایو به څه وکړو نو زموږ خدای تعهدایو کې څه تاسو ته خدای نو کوم تاسو نشو دا خپل عادت دي دا کا نام راو نه غل دا محدد ته دګي ورته وي نو کاري را راشکل دا پتاه راشکل دعنا تنشاء الله بل الله عزيزي عنك وسلم الله عزيزي احمد والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وفمد الرسول الله صادق <تصفيق> الوعد <تصفيق> الأمين على العالم الطيبين وعلى الله بقرآن نجيد التفسير والترجمية سبس لك بتنهيد والمقدمية شكر ويوصولنا بعيس بعامنا اول بحث کی تقبله دا قرآن دا لفظ تحقیقو او دا قرآن تعریفو موضوع غارا او دا قرآن مومن اول بحث کی بیان دا بلاد دا قرآن او دا قوم دا قرآن او دا عرب دغه داسې بیان د تاریخ اقرام مجید د مکھیه د مدارس وروتنه فرق نه راغلی شوی نه سپته نو په ټول سیا سره روان شو ا دغه د ضرورت د قرآن وحیدا لته کلامي دغه ته تعلیم ربانی ته د کی ضرورت دا د صلیب حسن ختم شو دغه نن دا چې دا صرف مو زهره دغه معلومه سپاتور دنس کې چې کلامه لايجه ضرورت ده دا ثابتول غوړی دا قرآن مجید تا کلامه لايجه ضرورت ده صدا ته افران امدید ماجز اکیدن دان اوزو با ازدان دان اوزو دان اوزو دان اوزو با دید اوزو دغه سيزون ته وي څنګه خلک ته وي دغه ریسه په اسما باندې تعلیم ته اړتیا لري مقصره باندې کوي هغه نه غونش ډېرې کوي ځان ورته پټه څنګه چې کیږي معلوم سيزون لري چې پیږي اور سریونه په ریښتیا کوي ان هيا جا ده جا ده تاسو نه کوي چا دغه اسباب باندې نه وي او کین د د کوریش یو کسبی سږه او هم خلق طریقه کوي naive ته د دمانه نه نه وي ته نو تاسو کړي د پیر وار د څخه مه نکته او لیکن زمان محتد آتاو پرکارت او دا موت تی دا ناشنا سیزونه دی درائبه او موتر دی جهاز دی اکن دی دی دا جایدات دا ناشنا سیزونه احسین سی جایدات سنگه چی دی دا اسباب شتا او تعالیم شتا سکولین شتا کله د دې مسته او پس دا کړو یم سام د ټولو غوړونو د ټولنی شو دا هیڅ هیڅ ورته حکم دا هر انسان دا اوس نه واره زکه د انسان جو چې ستند دا سپنجي ورته دې چې دې انسان دا اوس نه واره که دا هم خلک هیڅ ګوړوني خو خاص خلک یې ګوړوني د دې ما ده زهر د دې دغه سست او چاګړې انسان داسې نه دا انسان په اختیار کې نه و خالص ته راځه مشرط الهه بلا مشریت انه په تعلیم او تعلم باندې سر اتل اګه مصالکې هیڅ دې تعويضات من وې فان شريك دا عاديا تتشانتنه ولکا دا عامو كتادنه نه دا عجایدان تتشانتنه بلکتا یا معجزه لانه دقلو كتاده انسان دبیده دوره ما عاجزه وانچه انسان تی عاجزه شوکر با دقلو كتاده دغه د مثال دی د ورشي د ورشي سیس مقابلات دی شي دا قرېد د ورشي سیس مقابلې شی په دې باندې راځي مهره کاله څنګه دې تا جایه راته شي حکومت دې کې وګونې جوړم رد دې دغه ما دا میری کونو تون داگه نقل شونو هر او هر ایجاب چی او نزجور کنو برمو کن جوڑه زکر دا نسان دا جوشی سیس داگه مقابلتی بیشی داگه پشانسیز جوڑی بیشی او خداسی سیزو چی اخد دا نسان دا وسمه دارو ندیتا دا خدرکار وی دا خدرکیر وی که آتوه تمادیدو لکه دا لین انliament avez manufactured بس بالمعه پشان espalme سوك نشه جوله بستور پشان صیبه سوك نشه جوله بزمکه پشان زمکه سوك نشه جوله نهها پشان هوا سوك نشه جوله به انسان پشان انسان سوك نشه جولل ر livresain بجھو نشه جوله انداء علامه قد علیبه چه داد اخنامت فاکامو بئ چه داد احنام داد چه باع همسان داداسم مجد چه دی دنور فبر بانو سر Writing ا Çünkü شرق چکم سیز کگا انسان تکن نوی باہی تشاندرین لیشی کوئلے نبی تماع دیگا ہے انسان درین شی پہ انسان پوسکرات لیشی انسان ازدتو او پتعلیم و دنیا کی دین کتابی نویر باہن کتاب دینیور کتابی نویر کتاب تشاند کتاب دینیوری بیشی اور دا قران شریف په شان نوږي شی نوښتونه جیسه دي ودعا نما دې دا ستاسو کلام دی رضا مې وزرا دا نوږه راهداه چې له دې په شان نار دا هغه ستونه ده نه پات چې له دې په شان کوم نشته دا هغه ده نه پات چې له دې په شان پرانسورت کی صلو رسالة دا مقابل اعلان شروعه او اسا طور دائه جواب چاہنو یکونه پرانسورت کی رنجو اعلان ناغبی یسم اپاراک ذکر دی سورة بن اسرائیل کی قلیل اجتماعت الانس والجن عناعا یاتون بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل ولو کان بابا ملداب مجهیرہ شداتیل انسانان اور ا کليتيان دغه شي چې د قرون شریف په شانتي تاورتي نو قرون شریف په شانتي تا د نړیواله دا رمونه نه نه رنده چننګ دې نه مقابله او تحدي چا د جوابونه چي د قران په شان دي ورته نو دغه په دلسي صورتونه نه نه لمس صورتونه نه نه صورتونه کې د ولا سنت فأتوا بعشرة سواء المسمين الترايا لسرتنا لا